Sasa banadaka 20 katika studio za radio isa nganero mpenzi msikele zaaji hujambo. Karibu katika tarifa ya habari mchana huu tuanzi kwa habari ku. Sharia inayo amuru uende shaji wa chaguzi za wajumbe wa baraza la waze wa busara ya sainiwa na rais wajiamhuri ya variste ndaishimie. Uwasili shaji wa historia mbaya ilioisibu nchi ya burundi kwa vijana yazua hali ya uelewa uh, to, hali ya uelewa tofauti kisa kabila la wazazi malezi pamoja na mahala wanapolelewa watoto uh, uchaguzi wa uraisi wa karibia Zambia na hali kuendelea kuwa tete haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa wa tarifa ya habari mimi ni Omer Ndwayo mitambo inaongozwa na Alban Ndwayo jiunge nasi Lejo Isanganiru ni kiboko yao Habari Kamili Raisi wajiamuhuri ya Burundi, Evariste Ndayishimiye, Alisai ni sharia inayowamuru namna ya kuchagua wajumbe wa baraza lawaze wa busara kijijini Sharia hiyo inaonyesha kuwa baraza hilo Linajumuisha wanachama kumina watano wanaochaguliwa katika mkutano wa kijiji Ibara nambari tatu ya sheria hiyo inaheleza kuwa mjumbe wa baraza la waze wa busara anatakiwa kuwa mrundi mwenye umri wa mnyaka 35 natabia njema. Wanachama wa baraza la waze wa busara huchaguliwa na wanakigigi kama kati uh, katika ibara ya tisa. Ni habari tutakayorejelea kabla ya tarifa hii ya habari kutamatika. Wabunge waliochaguliwa katika manispaa ya la bujumbura kutoka vya maviote huungana kikazi wanapokuwa likizoni au vipindi vingine ili kuchangia katika kazi za maendeleo. Elias Buregure Bure mmoja wao Anaeleza kuwa likizo lilipo, lilipita walilizuru soko la lakanyosha ili kubaini sababu za baadi ya viwanja kubaki vimefungwa. Mbunge huyo anaeleza kuwe popia baadi ya majengo ya nayohitaje kujengwa upia haraka, haraka iweze kanavyo kama vile shule walizo Historia mbaya iliyoisibu inchi ya Burundi huasilishwa kwa namna mbalimbali mbali kwa vijana kulingana na kabila la wazazi mahala walele wapo na wakuli yako Jean Bosco Harerimana Muhaderi kwenye chuo kikuu Burundi kwenye chuo kikuu kumradi lakini pia mtaalam katika masuala ya maridhiano Anazungumza hayo baada ya vijana wakazi wa maeneo mbali mbali ya mikowa ya karusi pamoja na gitega kuashiria kutokuwa na uelewa sawa wa machafuko yaliojitokeza nchini Burundi. Kwa mjibo wake, uwasilishaji wa historia uh, ni mbaya ya mno. Anagundua kuwepo umuhimu wa kuwa we, uh, wa, ku, wa kuweka wazi ukweli wote katika kujilinda kufananisha mambo na kuchukulia mambo kiujumla. Kisa hakuna idadi za watuzi au idadi za wahutu walioungana ili kufieka watu wakabila nyingine fulani. Walimu wanautumikia mkowani muinga wanatakiwa kuacha uh, kuishi kwenye nyumba za kupanga ili kujenga masikani yao binafsi. Neuito unaotolewa na Victor Ndabaniwe kiongozi wa sasi usika na ujenzi wa malazi ya walimu FLA kwa ufupi katika mkutano na walimu wakuu wa shule na walimu wawakilishi wa wengine katika vyama vya walimu kiongozi huyo anabaini asasi hiyo kutoa mkopo unaolipwa kwa kipindi cha miaka 10 kwa faida ya 7% tu na kuweza kuwajengia walimu wapendao nyumba wanazolipa wakiwa wanaziishi ni habari ya Pierre Claver Barundi kutoka Mwinga Inasomwa kwako na Jamari Mayonga Sivyema walimu kuzeeka katika nyumba za wamiliki wengine. Mahoni ya Victor Ndabaniwe kiongozi wa kituo fle husika na ujenzi wa malazi bora kwa walimu katika mkutano na walimu wakuo wa shule na bathi ya walimu wa wakilishi wa wenzio kwenye vyama vya walimu mkowani muinga jana jumatatu. Kiongozi huyo aneleza kuwa kupata malazi bora ni heshima kubwa kwa naume. Anawataka walimu kuiga mfano waraia wenzio ambao Hawa kusoma wasio subuthu kuoa kabla ya kujenga nyumba kwa mjibu wa ndabani we hizo si ndoto yote yanawezekana kwa mantiki ya kitu fle kutoa mikopo inayodumu kwa kipindi cha miaka kumi na kulipwa kwa faida ya hasilimia saba tu. Anawataka walimu kusitisha kupokea mikopo isio anufaisha bali wachukue mikopo ya kujengia malazi bora. Walimu wasio taka kusumbuliwa na ujenzi flei tayari kualetea nyumba zirizo tayari na walimu ataka ependa nyumba hiyo atailipia kodi kwa muda wa miaka kumi na kuwa miliki yake baada ya muda huo. Wahitaji Wanatakiwa kujiorothesha kwenye idala ya elimu mkuwani kwa munda usiozidi wiki hii Wanja utakaujengwa nyumba 47 za kwanza utayari mkuwani muhinga nizamu ya kitu of le kwanza ujenzi muhezi huu wa agosti Jamari Mayonga shukrani sana viongozi wa serikali za mta wanaosimamia vigigi vinavyogusa kwenye rami ya kayanza muhinga mkuwaningozi wanatakiwa kuziba mashimo ambayo yamezidi kuongezeka pande za tarafa Kiremba asema kamishna wa polisi mkoa huo katika mkutano wa kuimarisha usalama jana Jumatatu kamishna Bonfor Ho anadai mashimo hayo kuwa vyanzo vya za barabarani sehemu hiyo Maji ya mtaro uliojengwa kwenye mapanda njia ya mabarabara ya tano na tisa maeneo ya wa wabuiza ili kuteremusha maji ya kata za vugi zo gihosha pamoja na nyaka biga ya njia. Wakazi wa maeneo wanadai kutokuwa na naamu na nyingina ya kuishi inapoelekea kunyesha maji hayo yenye uchafu na yenye harufumbaya hutumiwa na raya hao kiusafi zaidi kwa kufua au kuosha watoto Hali inaewapelekea watu hao kuwa na wasiwasi kwa magonjwa yanayotokana na usafi mudogo Kama vile wakazo wa maeneo kiongozi wa barabara ya tisa katani hapo anaotaka uongozi kushughulikia swala hilo Habari za kimataifa Lusaka mmoja wa wagombea urais kupitia chama cha upinzani MMD nchini Zambia Nevers Mumba amekanusha madai kuwa amejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha kuania uraisi wakati wa nchi wa Zambia wanapojiandaa kupiga kura siku ya Alhamis kumekuwa na uvumi kwenye mitandao ya kijamii kuwa Nervous Mumba alikuwa amejiondoa na kuamua kumuunga mkono mgombea wachama chama tawala cha Patriotic Front kinachoongozwa na Rais Edgar Lungu Ana muhula mwingine. Wagombea akumi na sita watapambana katika uchaguzi wa uraisi, lakini wawili wili ndio wanapeona fasi kubwa katika uchaguzi huo. Raisi ana yamali za mudawake Edgar Lungu na chama cha patriot, wachama cha patriotic front na hakainde hichlema. Wachamacha cha United Party for National Development UPD, uh, UPND ambaye anawania Marayasita sita Edgar Lungu na Hakainde Hachilema watacha, uh, watachuana Alhamis kwa Zambia iko katika hali ya siintofahamu siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu alhamis ya agosti 1221. Angalau watu watatu waliuwawa katika makabiliano kati ya wafuasi mwishoni mwa jumahili. Vurugu hizo zilisababisha kupelekwa kwa jeshi katika maeneo mbalimbali mbali, mbali nchini humo agosti moja. Hivi karibuni masikofu nchini Zambia walitoa wito kwa raya wote kupiga kura kwa amani na kuepuka vurugu ili kufikia malengo ya kisiasa. Kinchasa bada ya ukosoaji kutoka mashirika ya kiraia na mapendekezo kadhaa kutoka umoja wa kimataifa DRC inataka kuzindua tena mpango wake wa kuapokonya silaha waasi kuwarejesha katika maisha ya kiraia na kuwaingiza katika idara za ulinzi na usalama DDR na kupata suluhisho kwa maelfu ya, wapa, ya wapiganaji ambao wamekuwa uh, wameweka silaha chini katika miezi ya hivi karibuni mpango huo mpya uko chini uh, uko chini ya mamlaka ya moja kwa moja ya raisi wa jamhuri moja ya malengo ni kupata ufadili wa kimataifa na kuwapa wapinzani wa zamani fursa ya kujumuika tena katika jamizao. zaidi ya mwezi mmoja baada ya kuanzishwa kwa programu hiyo maafisa wakuu wa mpango huo waliteuliwa Juma Mara baada ya majina magi, hayo kutangazwa kulizuka utata kuhusu uteuzi wa Emmanuel Tommy Tambwe ushindi ambaye ni mratibu wa mpango huo. Habari zote za kimataifa ni kwa mujibu wa RFI Kiswahili. Na turejelee ile habari tuliyokuwa tukikuletea mwanzo ni mwa taarifa hii ya habari mpenzi msikilizaji Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye Alisai ni sharia inayowamuru namna ya kuchagua wajumbe la wazee wa busara kijijini. Sharia hiyo inaonyesha kuwa baraza hilo. Linajumuisha wanachama kumina watano wanaochaguliwa katika mkutano wa kijiji. Ibara nambari tatu ya sharia hiyo inaeleza kuwa mjumbe wa la wazee wa busara. Anatakiwa kuwa mrundi mwenye umri wa mnyaka 35. Romwald ni yo Ana dadavo wa Zaidi. Ni ya raisi nambali miamodia mkuaji ya nisheri Julai muaka kufumireishi Kipengele cha tatu kinareza kuwa baraza la usuruheishi kwenye vigeeji linaundwa na watu kumi na watano wanao na baraza la kijiji anaijichaguliisha anataka kuitemiza mashiriki ya kuwa na uraia wa Burundi akiwa na angalau umri yamnyaka thirithi na Musema kweri na muadilifu. Anatakia pia kuwa na uwezo wakwerewa matatizo ya mtu anaye muendea, lakini pia asie kutua na kosa rorote ambaru athabu yake inamusababisha kutuaminiwa na raia. Mtu asie pendelea, anaye tunza maria uma, lakini pia anaye poteza faida zake za kibinafsi kwa masalahi ya wote. Kipengele chatano, kinafafanua kuwa hakuna mtu anaye ruhusua kuchagulisha Kama hajaka kwenye kijiji hicho ama mtahu sika angalau kwa kipindi cha amyaka mitano. Kifungu cha sita kinafafanua kuwa anayependa kujichagulisha katika baraza la usuruhishi anatoa tarifa kwa kiongozi wa kijiji ama mtahu kabla siku saba za uchaguzi. Siku ya uchaguzi, wajume wa baraza la kijiji wanaweka tume ya uchaguzi inayo na watu watatu wanaojulikana kama waadilifu Lakini wasiopatikana kwenye orodha ya watu wanao jichagulisha Kifungu cha tisa, sheria hiyo kinasima kuwa wajume wa baraza la usuruhishi Wanateoriwa na wale kutoka baraza la kijiji na uchaguzi ufanyika kwa faraha Katika kipengile cha kumi, wanafafanua kwamba uchaguzi ufanyika kwenye kijiji ama mtahu sika katika nafasi ilio na kiongozi wa kijiji Shiria hiyo katika kipengele cha kuminambili inasema kuwa baada ya uchaguzi wanatangazo wa teure kuminawatano mwa waleo jichagulisha ambao wamepata kura nyingi kuliko wengine. Kama kuna waleo pata kura sawa mwenye umri mkubwa ndiye anatangazo wa aliyeshika alie na fasi ya kwanza kwenye orodha ya kura anakuwa kiongozi wa baraza la usuluhishi huku wapili akikuchukua nafasi ya makamu wake wawili hao wanateua katibu anayejua kusoma na kuandika kifungu cha 15 ambacho ni cha mwisho kinasema kuwa wizara yenye dhamana ya mambo ya ndani na ile ya sheria ndizo zinahusika na utekelezaji wa sheria hiyo ya baraza la usuluhishi kwenye vijiji Romwald niyo ya bivuza asante sana hundo mwisho wa taarifa ya habari mchana huu mpenzi msikilizaji Shukrani zangu za dati ni kwa nini kwa nasi, asante pia kwa Albert, nduwa yamba ya metuunganisha kimitambo, toku tane sa kumi katika habari kwa ufupi.